Ein deutsches Mädchen. Die magische Glocke Einmal tief im Wald lebte ein Affe namens Robbie. Robbie war immer hilfreich zu anderen Tieren. Er half dem Elefanten, frische Früchte zu pflücken, sich um die kleinen Kitze zu kümmern, während die Rehmutter draußen war und half dem Hasen, den Fluss zu überqueren. Robbys Haus war ein großer und starker Baum, der direkt in der Mitte des Waldes stand. Jedes Tier wusste, dass wenn Robby nirgendwo zu sehen war, er auf dem Baum sitzen und seine Flöte spielte. Das war Robbys Leidenschaft. Er spielte wohlklingende Melodien auf seiner Flöte. Da bist du ja, Robby! Die Schildkröte hat nach dir gesucht. Sie braucht dich, um ihrer Garde zu helfen. Seiner Garde? Nun, ich konnte es kaum erwarten, dass er den Satz beendete. Aber ich vermutete, er meinte GARDEN. Oh ja, er hat mir gestern davon erzählt. Los geht's! Sag mir noch etwas. Warum spielst du deine Flöte immer an dieser Stelle? Ich weiß es nicht. Ich liebe diesen Baum. Du denkst vielleicht, dass ich verrückt bin, aber ich fühle, dass dieser Baum auf meine Melodie hört. Oh, hm, du hast recht. Was? Das spürst du auch? Nein, ich meinte, du hast recht. Ich denke, du bist verrückt. <lacht> aber Robbie hatte recht. Der Baum hörte seine Musik. Das war ein Geheimnis, das selbst Robbie nicht kannte. Die Musik hatte den Geist des Baumes berührt. Er hörte Robbys Melodien aufmerksam zu und wäre froh, wenn Robby sie jeden Tag spielen würde. Eines Tages, als Robby auf dem Baum schlief, gab es ein schreckliches Geräusch darunter. Ah, oh, was ist das denn? Ah, Erdbeben, Erdbeben! Wer ist dieser Mann? Oh! <lacht> Das wird dauern. Robbie verstand bald, was los war. Er sprang schnell nach unten. Hey, was machst du da? Warum fällst du diesen Baum? Mein Herr möchte es für sein Boot benutzen. Dieser Baum hat eine starke Rinde. Nein, du kannst ihn nicht fällen. Wirklich? Und warum ist das so? Hä? Hm? Es hat mich viele Tage gekostet, den richtigen Baum für den Kiel des Bootes zu finden. Der Baum gehört nicht dir. Verschwende nicht meine Zeit. Robby war ein kluger Affe. Er beschloss, den Holzfäller zu verscheuchen. Hm. Ich habe versucht, dich aufzuhalten. Aber du wirst deinem Schicksal gerecht werden, nehme ich an. Was soll das bedeuten? Weißt du es nicht? In diesem Baum lebt ein Geist eines alten Mannes. Er ist seit Jahren hier. Wo soll er denn hin verschwinden, wenn du diesen Baum fällst? Er wird sich natürlich an dich festhalten. An mir festhalten? Natürlich, da du derjenige bist, der diesem Baum fällt. Versuchst du mich zu täuschen? Ich bin schlauer, als du denkst, Affe. Ich werde nicht auf diese Geschichte hereinfallen. Verschwinde jetzt. Robby wollte unbedingt sein Zuhause retten. Sobald der Holzfäller mit dem Fällen begann, kletterte Robby auf den Baum bis zur Spitze. Er versteckte sich dort in den dichten Blättern und fing an zu schreien. Oh, oh, wie kannst du es wagen, mein Zuhause zu berühren? Was? Wer ist das? Wenn du mein Zuhause zerstörst, Muss ich bei dir wohnen. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ich werde dich nie verlassen, Mensch. Der Affe hatte recht. Keine Sorge, Mensch. Wir werden gute Freunde sein. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. <lacht> Warum die Eile, mein Freund? Was ist mit deiner Wut? In dem Augenblick, als Robby über den Holzfäller lachte, wurde der Baum lebendig. Robbie, äh, bist, bist du wirklich der Geist eines alten Mannes? Also, also saß ich die ganze Zeit da und schlief auf dem Geist eines alten Mannes? <lacht> Nein, Robby, ich bin nicht der Geist eines alten Mannes. Ich meine... Ich bin alt, aber ich bin der Geist dieses Baumes. Deine Musik hat mich lebendig gemacht. Du bist ein weiser Affe, Robby, und ich bin dir dankbar. Du hast mich vor dem Holzfäller gerettet. Dir akzeptiere dies als ein Dankeschön-Geschenk. Eine Glocke? Nicht nur eine gewöhnliche Glocke. Das ist eine magische Glocke. Jedes Mal, wenn du sie läutest, wird dir der Himmel auf magische Weise frische Früchte zum Essen schenken. Oh, wow! Das wird mir und all den anderen Tieren im Wald helfen. Ja, das wird es. Aber denk daran, Robby. Du kannst diese Glocke nur einmal am Tag läuten. Ich werde daran denken. Danke, Baum. Robby eilte los, um seine anderen Freunde im Wald zu verständigen. Perkel! Fuchs! »Oh, was ist mit Robby passiert? Ich werde ein Bad nehmen.« Robby erzählte die ganze Geschichte. Die Tiere waren alle schockiert. Sie konnten nicht glauben, dass der Geist des Baumes lebendig geworden war. »Du hast das Richtige getan, Robby. Wir sind alle sehr stolz auf dich.« Der Mensch muss sich genau überlegen, bevor er Bäume umhaut. Wenn der Bald weg ist, wird es keinen Regen geben. Das ist wahr. Aber ich freue mich mehr über die Glocke. Funktioniert sie? Probieren wir es. Ja! ja. Wir sollen! Lass es Früchte regnen! Robby war auch begeistert. Er läutete sofort die Glocke. Und sofort regnete es Früchte. Da fielen Orangen, Birnen, Äpfel, Ananas vom Himmel. Die Tiere waren alle sehr glücklich. Fox rannte und brachte einen Korb mit, um die Früchte einzusammeln. Der Elefant fing eine Ananas mit seinem Rüssel und nahm ein Bissen, während Robby einfach seinen Mund öffnete, um eine Birne zu essen. Die Tiere aßen von ganzem Herzen. »Sie werden nicht mehr nach frischen Früchten suchen müssen!« Und es war wirklich wahr. Jeden Tag läutete Robby einfach seine magische Glocke und es regnete Früchte. Das ging tagelang so. Die Tiere vertrauten Robby und waren sehr zufrieden mit ihm. Eines Nachmittags, als Robby von Baum zu Baum schwang, sah er einen großen Bananenbaum in der Ferne. Die reifen, gelben Bananen machten ihn sehr hungrig. Aber anstatt auf den Baum zu klettern und die frisch gereiften Bananen zu holen, dachte er an etwas anderes. Die magische Glocke. Ich läute einmal und hole eine Bananenstaude vom Himmel. Ich kann die auf dem Baum für später aufbewahren. Wo sind die Früchte? Was ist denn los? Hat es aufgehört zu funktionieren? Oh, warte. Ich habe morgens einmal die Glocke geläutet. Du kannst die Glocke nur einmal am Tag läutern. Oh nein, aber ich bin so hungrig. Hm. Gerade als Robby darüber nachdachte, was er tun konnte, sah er seinen Freund Fuchs auf dem Boden liegen. Hey, hast du noch Bananen vom heutigen Regen übrig? Äh. Hoppla, Entschuldigung, ich habe keine. Ich habe sie alle gegessen. Ja. Wow, das Essen macht mich schläfrig. Tschüss, Robby. Wir sehen uns später. Weißt du was? Lass uns versuchen, morgen eine frische Wassermelone zu besorgen. Ich vermisse Wassermelonen. Ich vermisse Wassermelonen. Nun, ich vermisse Essen. Ich bin derjenige, der den Baum vor dem Holzfäller gerettet hat. Ich bin der rechtmäßige Besitzer der Zauberglocke. Und ich bin der Einzige, der hungrig bleibt. Das ist nicht fair. Überhaupt nicht fair. Robby war so verärgert, dass er vergaß, dass er ganz einfach auf den Baum klettern und die Bananen für sich selbst holen konnte. Am nächsten Morgen stand Robby in der Nähe seines Baumes und läutete die Glocke. Sofort fielen Früchte vom Himmel. Er aß so viele, wie er konnte und sammelte den Rest. Dann versteckte er alle Früchte hinter dem Baum. Robby! Was machst du da? Deine Freunde müssen hungrig sein. Aber was ist, wenn ich tagsüber hungrig werde? Das ist egoistisch, Robby. Es gibt genug Früchte für alle. Du solltest teilen. Ich weiß, was ich tue. Du hast mir diese Glocke gegeben. Es ist nicht fair, dass ich Hunger habe. Oh. Gerade dann kamen alle Tiere zu Robby, um nach Früchten zu fragen. Es tut mir leid, Freunde, aber diese Glocke funktioniert nicht. Ich habe sie zu oft geläutet. Siehst du, ich werde es klingeln lassen, um es euch zu zeigen. Robby läutete die Glocke, aber da alle Früchte bereits geregnet hatten, geschah natürlich nichts. Oh. Die Tiere waren traurig, aber niemand zweifelte an dem Affen. Als sie gingen... Warte, ich rieche etwas Interessantes. »Was ist das hinter dem Baum, Robby? Hey, kommt her! Es gibt viele Früchte. Robby hat sie vor uns versteckt.« Alle Tiere kamen zurück und waren schockiert. »Robby, wenn du nicht teilen wolltest, hättest du das sagen können. Du hättest uns nicht anlügen müssen. Ich hätte dir gerne meinen Anteil am Essen gegeben.« »Ich hätte es auch gern gegeben.« Weißt du was, mein Freund? Warum ist du nicht allein? Von nun an alle Früchte. Wir wollen nichts von dir. Als Robby seine Freunde gehen sah, erkannte er seinen Fehler und fing an zu weinen. Nein, wartet, geht nicht. Es tut mir so leid. Ich habe die wir alle teilen können. Auch wenn es jede Minute Früchte regnet, ist es doch nicht dasselbe, wenn ich sie nicht mit euch allen teile. Bitte verzeiht mir. Robby, es ist alles in Ordnung. Wir verzeihen dir. Du bist doch immer gut zu uns gewesen. Ja, mein Freund. Wir sind nicht mehr länger wütend. Ja, ja. Können wir essen? Hunger macht mich müde. <lacht> Alle Tiere teilten die Früchte und aßen, bis ihre Mägen voll waren. Bobby benutzte die Glocke nie wieder für seine eigenen egoistischen Bedürfnisse. Ende.